22. Сирий людолов «Що, дівчата, знов чули, як сірий людолов у тулумба зб'є?» Старий Половченко сів на лаву і почав старанно набивати собі люльку. «Годі тобі, дівчат, старими байками лякати? Десь мандрівні бурсаки собі на вогнищах ми зрубали, а вам вже примари ввижаються!» Половчиха сплеснула руками і зробила вигляд, що збирається із мисками на кухню, але нікуди не пішла. Половченко на ці слова уваги не звернув. І, дочекавшись, поки Ірина не смикнула його за рукав, і повторила своє прохання розповісти старий переказ, розпочав пихкаючи люлькою. Сталося це у давні часи, коли орда Ногайська ще у силі була, а військо тільки починало за ці степи ворогам хребти ламати. Козаки тулилися тоді хуторами та земівниками по байраках і ярах, і жоден на ріллю без зброї не виходив. рік, то по сакмах Ногайці багатотисячній асирі у Крим гнали. Воно ж зараз лугами біліють кістки тих сердех полоняників, що на чорних сакмах загинули. Скільки народу тоді вони в неволю позаганяли? Із Польщі, і з Литви, і з Московії, а найбільше – з нашої України. Подумати страшно. На хутір чи село наскочать, молодих дотороків сирицею в'яжуть, старих і немовлят трубають. Який двір так пограбують, то пухом з подушок у подвір'я сипнуть. Полювали вони насильних чоловіків та хлопців, але понад усе цінувалися між людоловами молоді, гарні дівчата. Ну, от такі, як ви. Якби не наші козаки, що, згідно лицарського звичаю, своїх прадідів, за люд хрещених вступилися і прийнялись тих наїздників різати, то й не залишилося б до самого Ливонського моря жодної душі живої. Степ великий, сонце немилосердно палить, води немає, високі трави вершників татарських із головою закривають, а козаки у драних сорочках... Листежують понад сакмами Чамбули Бусурманські, що у полювання на людей виступили. Чимало голівординських братчики полущили, щоб знали, вражі сини задурно в Україні поживи, не дістануть. Що й казати, трохи й мені прийшлося по степу і за ногайцями, і від ногайців побігати. Хоча то вже не ті війни були, що колись із Ордою точилися за часів Супруна або Богданка Ружинського. Багацько про ті часи переказів поміж людьми ходить. У наших краях найчастіше про сірого людолова розповідають. Був років 200 тому найстрашніший поміж найстрашнішими Мурза орденський, Носив на собі сіру вовчу шкіру, за що й прозвався сірим людоловом. Не брали його ні кулі козацькі, ні хитріші характерницькі. Минав він зі своїм чамбулом і засідки запорозькі, і бекети козацькі. Буває, чатують козаки на вежі, чекають появи Мурзи, готуються хвігуру запалити. Як тільки гостроверхів шапки ногаїв з'являться. А він вже паланкові зимівники та села палить, а то вже і в Україні ясир набирає Уходить він із полоняниками від гонитви січової Ось же понеслися козаки на конях своїх, вискочили на пагорб, за яким татари й наскрилися, І нічого не бачать Рівне поле перед ними Потім тільки січові драгомани дізнаються, що продав у кафі я сир сірий людолов Тільки і був у нього звичай Найкращу дівчину він не продавав ні купцям перським, ні арабським І великий розпач взяв старшин Паланкових, що не можуть вони з одним Мурзою справитись Узяв тоді, як належить добрий могорич полковник Паланковий І поїхав до характерника, що самітником у бурдюгу вік доживав Як там вони розмовляли вже, а тільки довідався пан полковник Що допомагає сірому людолову старе ординське поганське чеклунство Та що із кожного полону найкращу дівчину Мурза ні за які гроші не продає А приносить у відплату страшному голодовнику за силу свою не встиг пан полковник від характерника повернутися, як довідався, що Мурза знову набіг на січові землі учинив. Хутір полковницький спалив, а доньку полковницьку викрав. Полковник на шаблі, на вогні, на землі і на Євангелії поклявся, що Мурзу смерті придасть. Зібрав він козаків, вибраних із десяток, хто під рукою був і навздогін кинувся. Мурза полон гонить? Тих бранців, що із сил вибиваються, його ординці безжально рубають. Так, по мертвих тілах полковник шляхтого Мурзи й бачив. Нарешті нас догнали козаки-татар під самим перекопом. Тільки бачать, чим був татарський шабелі з 50 складається. Стали вони навпроти, запорожці й татари. За татарською лавою бачать козаки бідних невільників, а між ними дівчат і доньку полковницьку. Гикнув полковник, і кинулися козаки на татар. Чотири пістолів полковника було, три кулі він у Мурзу випустив, а тому нічого. Січа закипіла. Сам полковник із Мурзою шаблі пощербили, і зрозумів він, не здолає Мурзу у герці. Рубаються козаки. Озирнувся полковник, а вже четверо з його товариства під копитами лежать. Махнув він шаблею, і відступили козаки. Знову зійшлися, і знову немає козакам перемоги. Залишився біля полковника тільки його джура. Весь кров'ю вкритий, а татар ще добрих два десятки. Абранці криком кричать, побачивши, як надія їх на порятунок кров'ю припала. Тоді вихопив полковник. Останній пістоль став на стремена і вистрілив. Тільки не в Мурзу і не в татар, а в доньку свою. Впала вона скулею в серці, і в той же час поточився Мурза. П'ятьох ординців зарубав полковник, а решта в кинулася. Мурзу полковників Джура арканом із коня стягнув. Разом із бранцями, мертвою донькою і полоненим людоловом повернулися вони з-під перекопу. На кордоні паланки своєї поховав полковник доньку, а над її могилою сірому людолову горло перерізав. Не би за тим, і завершилася справа. Тільки з'явилася чутка серед людей, що встає сірий людолові з могили, б'є в татарський тулумбас і шукає дівчину, щоб життя собі вернути. Так що бережіться, дівчата. Після цих слів знов замовк Половченко, розтанувши між клубами білого тютюнового диму. Ну, зовсім дівчат перелякав, вигукнула Половчиха, а Ярина і Оксана і слова не могли вимовити після таких страшних оповідей. Зірочка, зірочка, зірочка. Минуло ще кілька днів. Одного разу Оксана прокинулася від сильного жару, який охопив її тіло. За вікном навіть ще не пробивалося ранкове світло. Вона перелякано провела рукою по плечу. Воно було шалено гарячим. Оксана підвелася і підійшла до міцно сплячої Ярини. Та сіла на ліжко і солодко потягнулася. «Це тебе, роса, кличе!» – сказала загадково і знову заснула. Оксана здивовано глянула на подругу і раптом все зрозуміла. Тепер вона, напевно, знала, що чує голос роси. Дівчина накинула на себе плахту, хустку і вийшла на подвір'я. Тихо відчинила тяжку браму і пішла бо суніжу поле. Вологе повітря трохи охолодило шкіру на руках і палаюче обличчя. Оксана йшла, підкоряючись вічній музиці, що переповнювало її тіло. Коли її ноги відчули доторк срібної роси, і теплий туман, який повільно підіймався із яру, огорнув дівоче тіло, вона відчула дивну солодку млість, скинула хустку, зняла плахту і розв'язала комір сорочки. Кожен її рух. Дарова, спокій, музику, музику, яка існувала завжди. Біля хустки й плахти впала біла сорочка. Оксана розплела косу, і густі пасма, які вже вкрилися кришталевими бризками, важко розсипалися по плечах. Оксана йшла по русі і з кожним кроком розчинялася у м'якому килимі туману, що ніжно огротав її тіло. Роса тоненькими дзвониками відзивалася на легку дівочу ходу. Оксана, немов коштовні діаманти, набирала росу жменями і втирала її в обличчя, шию, набухлі груди, шовковий живіт, медово гарячі стегна. Жар, що я трив її, зник безслідно, і Оксані здавалося, а може, так і було, що вона опинилася в безмірному райдужному потоці і від її тіла розходяться довкруж чарівні промені. Тепер вона не знала, чи йде вона, чи біжить, чи пливе. Роса була повсюди, і вона сама ставала росою. Здавалося, що вона змінила тіло, тепер у ньому була нова. Розсипана у безлічі срібних промінчиків свіжа сила. Заплітаючи косу, дівчина дійшла до діброви, за проліском відкривався широкий луг, а далі за пагорбом хутір половченка. Зірочка, зірочка, зірочка. І раптом чарівна музика розсипалася на друзки, страшні удари у татарський тулумбас розчавили кришталеві дзвіночки. Дівчина перелякано застигла, полохливо озирнувшись. Їй здалося, що з туману повільно виринає смутна постать високого вершника в гостроверхій шапці. Через мить вершник уже скакав прямо на Оксану. Дівчина щосили побігла до рятівник дерев. Ту підкопит наближався, і Оксані, немого страшному сні, здалося, що вона не може зрушитися з місця. «Росенька моя мила, допоможи мені!» тільки й калатало у переляканому серці. Оксана заскочила у гай, закриваючи руками обличчя від хлюстких ударів волого гілля. Вона ледь продерлася крізь густі кущі. Ноги її підкосилися, заплутавшись у високій траві, і Оксана впала на мокру землю. Вона лежала, тремтячи від страху, обхопивши руками голову, хруст сухого яля під кінськими копитами наближався і глушив. Дівчині здалося, що вершник чує, як калатає в її грудях перелякане серце. Вона знов подумки зашепотіла Росонька моя мила, врятуй мене. Тут під коня наблизився. Оксана чула, як хрипить кінь сірого людолова. Одна мить, поки вершник знаходився зовсім поруч, перетворилася для неї на жорсткий зашморк навколо горла. Оксана зрозуміла, що за хвилину вона не витримає і закричить, щоб не захлинутися від цього нестепного очікування. Дівчина прикусила губи, щоб стримати крик, і відчула солонуватий присмак крови. Хруст почав віддалятися. Тільки тепер дівчина насмілилася підняти голову. Скрізь зелене листя вона побачила широку зігнуту спину із накинутою сірою шкірою. Сагайдак зі стрілами й лук, приторочені до сідла і зібраний кільцем довгий аркан. Довго не могла Оксана отямитися, і тільки коли підвелася. Помітила, що стискає у п'ясті жмут пахучого любистку. Довго простояла Оксана у проліску, лякаючись вийти на відкритий луг. Усе їй здавалося, що сірий людолов читує на неї. Тільки наважилася вона повернутися до хутора, як знов почула удари в тулумбас, страшний вершник вертався. Оксана затремтіла і упала на траву, ховаючись за густим кущем терну. Минуло кілька хвилин, і вона побачила сірого людолова. Спочатку розгляділа сірий татарський малахай. Потім бліде широке обличчя із вузькими пронизливими очима. Під підборіддям у Людолова чорніла широка рана, із якої на груди спускалися струмки засохлої крови. Коли вершник виїхав на галявину, Оксана ледь не закричала, Поперек сідла Людолова лежала в одній сорочці ярина. Все тіло дівчини від литок до плечей було оплутане жорстким волосяним арканом, рот закривала смугаста ганчірка, чорні розпатлені коси звисали під кінські копита. Очі ярини були широко відкриті і в них застиг жах. На мить Очі подруг зістрілися, і сірий людолові своєю полонянкою щез у тумані. Зірочка, зірочка, зірочка. Декілька стріл з сірим оперенням стерчало у воротях хутора. Самі ворота було відкрито. І в подвір'ї Оксана побачила прохромлених стрілами вовкодавів. По всьому ганку літав білий пух. Розпорота подушка валялася неподалік. Було тихо, тільки на даху поскрипував маленький флюгер. Оксана довго стояла біля брами, не наважуючись війти до хати. Нарешті вона ступила на подвір'я і побачила Половченка. Спочатку їй здалося, що старий втомлено стоїть біля стіни, тримаючи в руках мушкет, і аж раптом помітила, що із грудей його стирчить довгий держак від вил. Оксана перехрестилася і, ледь стримуючи бажання тікати, вступила на поріг. Половчиха лежала біля порога дівоцької, тримаючи в руках кухонний ніж. Голова їй була розрубана навпіл. Двері дівоцької були розчахнуті, всі речі перегорнуті й розкидані, немов тут точилася запекла боротьба. Оксана вийшла на подвір'я. Здалеку віддаляючись лунали глухі удари Тулумбаса.